Ku standarduara. السلام عليكم. Po takohemi së bashku në emisionin Duke kërkuar për rrugë. Sot jemi të shoqëruar me hojën Alauddin Abazi, me të cilin do të trajtojmë pyetjet tuaja. Hojë, السلام عليكم. Mirësevde. Aleikum salam, elsejje. <të> <të> po fillojmë me, me pyetjen e parë që ka shkruar një shikues. Sot është farz larja në ditën e Xhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Filimish lafdrojmë Allahun e madhreshum, i dërgojmë salavat dhe selam e pejgamberit e ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, familjes, shokve dhe të gjithë atyre besimtarve musliman që pasojnë rrugën e ti dhe udozohen me udozimin e ti deri në ditën e gjykimit. Qështje e pastrimit apo gusulit në ditën e gjyma është një, një qështje që në librat e fikut elaborohet mjaftë mirë dhe të regohet do të thotë qëndrimet e djetarve konkluza e tërë asaj është se ajo është në mes të do të thotë dy mendime janë ato më të njohurat, hmm. njëri mendim që është wajib, do të thotë është obligim dhe mendimi tjetër që është sunet. Dhe kjo mbështetet në në disa citate, të dy mendimet mbështeten në disa citate caktuara, ndër më të njohurat është hadithi pejgamberes sallallahu alaihi wasallam al-ghaslu youm al-jum'ati wajibun ala kulli muhtalim ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot se pastrimi apo gusulli ditën e xumës është obligim, është vazhib për çdo ë njerëz që ka arritë moshën e ma, moshën madhore. Edhe ky hadith ndoshta në formë të drejtë po drejt në kuptimin e hadithit, po ne e kuptojmë se është obligative, është vazhjib. Prandaj edhe një pjesë e dietarëve kanë thënë se është obligim, është vazhjib. Mirpo ndosë shohim disa hadithe të tjera të cilat vërtetojnë dhe përmenden në lidhje me këtë me pastrimin në ditën e xhumë, atëra shohim se kjo obligueshmëri nuk është do të thotë e, e, e theksuar, do të thotë do të bën atë kuptimin se siç ka ardhur në këtë citat. Pra arsyyesa në disa hadithe të tjera në, në kuptohet se nëse besimtari në vend se të pastrohë, të merë gusëll, merë abdes, atër e dhe me këtë ka, do thot, e ka pëllotsu, do thot, edhe e ka, ka bërë një vej për të mirë, do thot, nuk ka lenë një që ka neglijën që të, të denohën me një fjalë, do thot, të ketë ket mëkat për atë punë. Dhe neve e dimë shumë mirë që nëse besimtari e lenjë vazhjib, atër e detyrimisht edhe ka bërë mëkat për atë lenjë sikurse që është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kush kush merr abdes or çalë për për ditën e xumë për namazin e xumë ai ka bë dorë thot një vepër të mirë e nëse pastrohet atëherë kjo është edhe më mirë dhe nga ky hadith kuptojmë se edhe edhe abdesi do thot është një lloj avancusi për për pastrimin dhe nuk është obligative në formë decisive vetëm pastrimi prandaj e saktë është se pastrimi në ditën e xumë është prej suneteve të forta dhe thotë sënë në muak këde, dhe besimtari do të duhej të bej praktik në përdiqëmërin e ti, që jave në më thonë ditën e gjuma të lejt, dhe thotë, apo të planifikoj që paraset të nisët për në gjamii, Në ashtu siç është e kërkuar të rregullohet në në rrobat e tij, mm -hmm. edhe të parfymose, të pastroj dhëmbët, gjithashtu edhe edhe ta pastroj tër trupin dhe kështu në formë, do thotë, të përgatitet në formë të përgjithshme për të dalë, do thotë, në atë kohë të namazit dhe për të prezantuar në faljen e xhumas së bashku me muslimanët. Mirpo nëse për ndonjë rajon të ndryshme, shoft është pastruar do thotë një nat më herët, do thotë në natën e xhumas ose për shkak se të disa rëthanave, nuk, nuk arrinë dhe të të bej këtë, atëherë nuk konsiderojmë se a i ka bërë mëkatë, zote dhe mësë mirë. Këllemi të këpyjtja tjetër, selam alejkum, hoqë dhe stafin dhe ruar, dhe isha që pyjës, a kanë ëndrat në islam kuptim ose nuk ledzonë në Koran? Dhe nëse po, qka i bje, mi unë në ëndrë, sepse vazhdimish e shohë mi unë që është në dhomën time dhe së është vetëm një mi, por janë shumë ë shumë më kanë treshtuar sepse shumë shpesh i shoh dhe pastaj kam frikë të flej në dhomën time ju lutem një këshill. Po gjithsesi ëndrat kanë kuptim në në Islam dhe përmenden në Kur'an në disa vende, ne vetëm mund ta përmendojmë si shembull ilustrativ ë ngjarjen me Jusufin alayhis mm -hmm. salam i cili kishte parë ëndër çë 11 yje, dielli dhe hëna duke i bërë sejcë atij Jusufit alayhisalem duke qëndë do thotë në ndonë ëndër kishte parë kët. Edhe Jusufi ka qenë i vogël në kët kohë dhe ja tregon babë, do thotë babait të tij do thotë kët ëndër dhe babai e din se është një ëndër e mirë, mirë po nuk e din bashqart se çfarë kuptimi apo çfarë do më thani an këto. Kjo do më thani kuptohet tek pasi që të rritet Jusufi alayhisalem dhe të ballafaqohet hmm. me atë ngjarje ndodhi derin at momentin kur arrin të bëhet përgjysë do thot në në Egjipt edhe i vin vllëzrit bashkohet prapë me familjen atëherë kupton do thot do të thon kësaj Andre. ë Dhe kemi shembuj të ndryshëm në në Kur'an që përmenden do thot ëndrat dhe në Islam gjithsesi ëndrat kanë do të si thon edhe ë siç ka thënë edhe pejgamberi s.a.s.a pjesa e cila ka mbetur nga pejgamberia ë ë apo pejgamberët ama hershëm as do thotë janë ëndra, do thotë një pjesë me të cilën me të cilën njerëzit apo pejgamberët janë u janë shpallur do thotë lajmet nga ana e Allahut të Madhërisht, më ka qenë ëndra. Edhe tash kjo është tërheq me një fjalë do thotë kjo nuk ekziston më, është ndërprer komunikimi në mes të Allahut të Madhërisht dhe pejgamberve. Për arsye se s'ka më pejgamber, mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë se ëndra kanë mbetur si një lloj e ilham apo një lloj informimi për për një njerëz musliman do thotë për ndonjë ngjarje apo një një lloj paralajmërimi nga ana e Allahut Madhresh. Mirpo, në anën tjetër neve duhet ta kem parasysh se jo të gjitha ëndrat janë Jesaj. Për arsyes për këtë arsye edhe pejgamberët edhe ë dietarët islam kur flasin në lidhje me ëndrat thënë se thonë se ëndrat janë një praversë triloje. Tri Lloji i parë janë ëndrat e sinqerta dhe ato janë do thotë ëndrrat cilat besimtarit i shehze dhe faktikisht janë forma të shenjave apo paralajmirëme nga ana e Allahut të Madhërisht, dhe secili prej neve mund ta vrejë efektin e këtyre ëndrave në gjumë, do thotë në betet në kujtes, nuk jenë ndra që hand, harohen shpejt, shpejt, dhe ato nxarje që faktikisht mund t'jenë shumë të thjeshta, mirë po lenë mbresa do thotë në, në vetë në djenjen dhe shpirtin e, e, e njeriut. Pra nda e dhe këtojnë do thotë ajo kategoria ndrave. Lojë i dy të ndrave janë ndra të cilat njën prej shëtanit, i cili i bën vezvese e cyt besimtarin apo njeriun në përgjësi, dhe më ëndërrën tenton të thotë afriksoj atë apo ë çasje do të bëj diçka vezvese ta mashtroj për diçka e kështu me radhë dhe këto ëndra në përgjysë mund të jenë të frikshme, po mund të kenë edhe forma të ndryshme me të cilat çyton njerëzit e, e posaçërisht besimtarët në përgjysë. Dhe këto ëndra do thotë ëndrat nga shejtani. Dhe lloji i tretë ëndrave janë ëndra ë çimëthan që kanë do thotë piknisin nga aspekti psiqik që faktikisht njëri u gjatë ditës mund të bëllavaqot me rrathana të ndryshme, qoft me frikë, qoft me ndonjë presjon të ndonjë nxarja apo mërzi, e kështu me radhë, dhe pas një kohë, aj, aj preukupim cilën e ka pas të thot njëri u gjatë ditës mund të i ti dëftohet gjatë natës si do të thotë një psiqike dhe ai mund të krijohet edhe të bëhet ëndër dhe të shëh diçka në lidhje me atë ngjarje atë në cilën e ka ballafaquar apo ka ndodhur me të e kështu me radhë dhe këto janë ëndra psiqike që faktikisht nuk kanë lidhje me paralajmrim apo me me, me pasë vallë çfarë do të thonë mund të kenë Pra këto tri loje të ndrave mm. jenë do thotë të të njohura dhe djetarë i islam kryesisht i klasifikojnë në këto tri loje dhe si që thash pak me heret, aj loj i cili kërkon komentim dhe që kanë të më thani, është vetëm loj i parë dhe këtë loj të ndrave, si që thash është më specifike, më mbreslënse, do të të për njeriun dhe faktikisht, si kurse edhaj në veten e ti, e ndinë se është diqka, por nuk ka mundësi ta koptoj dhe këto ëndra është mirë të komenton, posa që është nëse janë ëndra të mira, por nuk dhe është mirë dhe, edhe edhe tu tregon të, të, të tjerëve, por jo tu tregon gjithkujt. Po kryesisht tu tregon ato në njerëzve të cilët i doin edhe e ndin do të thotë që nuk kanë xhelozi apo urrëti ndaj ndaj ti. Ndërsa në çështjen e komentimin të këtyre ëndrave do të thotë një lloj tjetër, kët nuk ka mundësi ta bëj gjithkush. Me një fjalë është një lloj nëse mund ta quaj zanati apo një lloj prirje qi mund ta ken disa njerëz kryesisht mund të jenë ata edhe hoxhallar ë apo edhe mund të jenë mos jenë edhe hoxhallar mirë po është një një formë do thotë e priritjes e cila gjithashtu edhe mund të mësohet ë në bazë domosht disa librave dhe disa e, citateve e Kuranit ora haditheve e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të bëhen disa krahasime dhe mbaz bazat ai mund të komentojnë do të thotë ëndrat e, e kësaj natyre. Mirë po nuk është një gjë që mund ta ta zotroj çdo kush me një fjalë nuk do të thotë se nëse një dikush është hoxh atëherë detyrim mir duhet të komentoj apo ditë komentoj ëndrat eh edhe e kundërta nuk do të thot se nëse dikush ditë komentoj ndradh që ka ndonjë aftësi apo mund të ketë do të thot rangun e ndonjë dietari e kështu me radh prandaj është do të thot një lloj pritje që mund ta ken disa njerëz e që ajo gjithashtu edhe kultivohet edhe mund të mësohet ë varësisht se sa është i interesuar e po Në këtë rast thojë kjo ë ndër çë përmendet këtu. Kurse po, në lidhje me ë ndërën po, jo? konkrete unë faktikisht nuk bëj komentimin e ë ndrra, nuk e nuk e nuk e kam ataftësi dhe mm -hmm. atë prirje, kështu që ë faktikisht nëse nëse shikohet në në ata njerëz cil, të cilët komentojnë ë ndrrat, ë çështjen e, e minjive në përgjithësi jo ja, opin disa komente, disa janë do të thotë të mira, disa janë pak më të këqija, varësi vjen nga ngjarja se çfarë ndodhi dhe për ishtëqësimit apo ndjenjes se cilën e ka do të thotë personi i cili e sheh ëndrrën. Prandaj un në kët rast kisha do të kisha kërkuar falje për këtë pamundësi do thot, të thotë komentimit kësaj Zote, edhe të kësaj ëndrë zotë di mësimin. Kalem tek pyetja tjetër, thotë selam aleikum elhamdullilah që po kemi ku më marr përgjigje për atë që nuk dim, pasi Në namaz jetëri, më intereson të di për sunnetet, kur ndonjëherë nuk mund me i fal le farzin në kohën e duhur, që ka kaluar një orë, a duhet edhe sunnetet me i fal apo vetëm farzin, më bëni hallas. Bërja kaza e kazo e sunneteve, do thotë falja e sunneteve pas kohës, është një temë do thotë që e sqarojnë ulemat e nderuar dhe konkluzat e tër asaj që ndron ata se nëse një besimtar është i përpikt në faljen e namazeve synete, do thotë mm -hmm. është fjala do thotë syneteve të rregullta që janë do thotë ato 12 synete të ditës. Edhe mm -hmm. për ndonjë rrethon apo tjetër i ndodh një herë apo shumë rrall që mos të arrit të fal këto synete, qoft nga harresa, qoft nga pamundësia kohës e kështu me radhë, në atë nat moment që lirohet, nëse i bën ato kaza, ulema thonë se në kët nuk ka të keq edhe madje të nxisin në kët. Mir po nëse një njerëz nuk është edhe ash i kujdesshëm në faljen e syneteve me rregull dhe ndodh shpesh herë ti të mos i fal synetet në formë të perpikmari, domun me perpikmari, atëra ai për të do thotë nuk ka ndonjë rëthan që mund të nxitë të thotë në kompenzim ndonjë syneti që i elën do thotë posaçish do thotë për ndonjë arsye, sikur zë ç'është harresa apo pamundësia e kohës e kështu me radhë vezet era bën ta xhirohet të, të, të, të shtunën nëse janë ditët e hënës së plot përkujt me ato ditë. Për shembull ta xhirosh të premten të, të shtunën dhe të dielën sepse kam dëgjuar se të shtuneve nuk agjirohet. Po, është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në cilin thuhet la tasumu yawm asbti illa fi mafturid aleikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë mos e agjironi ditën e shtunë, shtunë përveç atyre ditë përveç ather kur është kjo obligative që në në kupton që kur e shtunja është në Ramazan, atëra agjerot, kurse ditëve tjera kur është të të të të të koha e na filës, të të të të valjë agjerimit të nama, të uh, koha e agjerimit na file, si kur që jenë të të të ditët e bardha, të të të dita e 13, 14 edhe 15 edhe 15 edhe muajt hënër, ose ditët e ndryshme të qësillat jenë me vlerë të agjeron, si kurse dita e ashurëv nëse bjetë të shtunën e kështu me rad nga eh nuk është e drejtë ta agjiron. Do thot agjërimi nafile në ditën e shtunë nuk është e drejtë agjërohet. Mirë, po ky hadith është shumë i përgjithshëm. Edhe mm. kemi disa citate të tjera të cilat na japin të kuptojmë se kjo ndales ka të bëjë nëse veçohet e shtunja e, në formë specifike me agjërim do thot nafile. ë kështu që nëse kësaj dite i bashkangjitet dita e premt ose së bashku me shtunën agjërohet edhe e dielja atërë largohet do të të kjo ndalesë dhe lejo të agjerojmë. Pra daj e sakta nga trajtimet dhe shpjegimet e, e komentatorve të, të këtyre haditeve, është se nëse eshtunja agjerojt në formë të veçantë, atërë kjo është e urejtur, dhe disa prej ulemove kanë thonë ma të madje që është edhe ndaluar, mm -hmm. kurse nëse kjo dit eshtunja bashkan gjitet me një dit para, ose një dit mas, apo personin do të të e ka tra ditë të agjeroj, do të të një dit po, një dit jo, e Atëherë, nëse i bi, do thotë të shtundën agjërimi, atëherë në, në kët nuk ka nuk ka gjë të keqe, zot e dimë më së miri. Pyetja tjetër ajo të lejohet të luhet loja që është në shishet e pieveve të ndryshme, të dërgohet kodi në mesazh. Ë, kryesisht lojrat ë, domthon cilat i i bëjnë do thotë firmat e ndryshme apo apo kompanitë të të, të shit, shitjeve tregtare të, të ndryshme ë, jo disa, disa sosh deton johra son në botën bashkëkohore edhe vlerësimi i tyre shumë ndërlidhet me metodologjinë dhe mënyrën se si realizohen ato lojra shpërblyese. Kështu që një numër shumë i madh i atyre lojrave janë të ndaluara dhe një numër i vogël prej tyre mund të jenë të lejuara nëse përfillohen disa disa kritere dhe disa disa pika që janë thelbësore në leje respektivisht në ndalimin e atyre lojrave. ë për ta elaboru kët, do thot nuk është tash kjo natyra e misionit, inshallah ndoshta ndonjë mision tjetër mund të bëhet elaborimi i kësaj, por themi se nëse njeriu do thot apo forma e lojërave shpërblyse është e asaj natyrës që njeriu e blen një mall, apo e blen do thot një pije, të cilën zakonisht e blen gjatë do thot e konsumon, edhe ajo firm apo ajo for ajo ai link apo ai malt artikult që sin e blen në të firma apo ajo kompani ka bër, do thotë, ka realizuar një lloj shpërblyese dhe ky merr pjesë në atë lloj dhe fiton diçka, nuk ka gjithë të këçe. Mirë, por nëse pjesëmarrja ndërlidhet me ndonjë pagesë aktuar, sigurisht që është either ndonjë kupon i shtesë. Mhm. Mm ose thirrja e një, bërja një telefonatë e cila duhet të pagohet si kurse që është do të thotë që ështëja e kodit në këtë rast konkret dhe faktikisht kur jipet e kodi t'i bën pages për atë thyrje dhe është një pages jashtë madje dhe jashtë qmimit do të thotë që e ka do të telefoni apo thyrja mm. telefonike, atër në këtë rast me njëherë do të thotë kjo rangohet në rastin e lojrave shpërblyse me antë, që nënkupton si lloj e bigjozi. Për arsyet e njeriu, faktikisht jep një shumë të parave, çoftë edhe një shumë shumë simbolike për të marrë ato apo për të fituar një një shumë më të madhe nëse i bie fati. Edhe ky kjo, kjo formë e investimit për të fituar diçka më shumë në në parimet do thot Shariaatike me një herë rangohet në llojin e lojrave shpërblyse e, të fatit që nënkupton edhe nënkupton edhe biqosin. Zoti e di më së miri këndem tek nëpësyë teater, e thotë ta lejohet me marrë kredi për të hapur një fabrikë që do të punsoja disa persona, ndërsa pa kredin nuk mund ta hapë fabrikën. Po, marrja e, e kamatës në asnjë rast e, nuk shikohet qëllimi apo synimi i personit i cili do të do të marr kamatën apo do të jap kamatën. Për arsye se nuk është primare kjo se unë e kam niyetin e mirë, edhe pse bën një vepër jo domosdoshme ndaluar ndoshta është shumë e e paqartë mirë po për ta për të për të thënë do thotë pak më ilustrativ do thotë në, kët, mm -hmm. në këtë në këtë çështje mund të themi sikurse njëri do thotë të pretendoj se un tu avjelli pasurinë do thotë të pasurve dhe tu ashpërndai atë të varfërve. Synimi i këtij personi mund të jetë të thotë shumë human. Po. Por vetë ajo veprimtari do thotë nuk kupton do thotë ndalesë dhe krim në vetvete për arsyesë se është është vjedhje. Das një dashta edhe në çështjen e kamatas. Synimi mund të jetë shumë human dhe shumë e, solidar, do thotë u ndihmoj të tjerëve, po veprimtaria e futjes në kamat në vetvete ka do thotë atë ndalesë që e llogarit atë veprë, do thotë jo do thonë jo të mirë dhe të ndaluar edhe pse qëllimi do thotë është i mirë. Prandaj jo gjithëherë është primare që Qëlimi, edhepse shumë thelpsore është kjo do thotë në jurisproncijët islamet, por ashtu si që është thelpsore do thotë qëlimi, synimi i personin, gjithashtu edhe metoda se si arrihet aj synim duhet me qenë do thotë mbrenda mm. kornizave të islamit me një fjalë do thotë duke mos i tejkaluar qëlimet dhe objektivat e shëriatit. Pra ndaj edhe këtu vjen ajo mpytje, ajo fraza do thotë qëlimi e arsyton mjetin apo nuk e arsyton manifial qëllimi është në vetvete diçka thelbësore dhe shumë duhet të jetë do të thot shumë e drejtë, domthon shumë i drejtë, po ndonjë tjetër edhe metodologjia si arrim tek ai qëllim duhet më qënd të thot në përputhje me mësimet islame. Zoti e di më së miri. Assalamu alaikum, kam një pyetje lidhur me çështjen e sinqeritetit. Kur mund ta dim se për një vepër e kemi vetëm për hir të Allahut ose si definohet sinqeriteti? Ju lutem më jepni një shembull konkret për shkakun namazin kur e fal di si që duhet mirë dhe nëse ë më shëh dikush mua më krijohet mendimi se bëj për sytë e njerëzve e nuk e kam për hir të Allahut apo pse kam kaq shumë dyshime sepse shumë problem të madh po kam. Çështja e sinqeritetit është një nga nga problematikat që edhe pse është shumë thelbësore në islam dhe domozdoshme, në anën tjetër është ashtë komplekse që njëri u vazhdimisht duhet të punoj me vetë vetën e ti për të apastruar atë vazhdimisht. Pra nëj edhe shumë prej djetarve dhe selefve në të kaluarën, kur kanë folur për vetën e tyre, kanë thanë që në jetë nuk, nuk jemi balafashu me ndo një apo qësht, në matë madhe që kem punuar me veten tonë sa do thotë çësht në çështjen e sinqeritetit apo pastrimit të niyetit, qëllimit njeriu pse i bën veprat në parajsë. Prandaj është një çështje mjaft komplekse, duke ia shtuar kësaj edhe edhe atë se është edhe një ë, ambi, një arenë në të cilën faktikisht edhe shejtani mjaft fut cytje dhe vezvese që shpeshherë edhe mund ta destabilizoj apo ti destabilizoj besimtarin, besimtarit do thot njetin apo sinqeritetin e tij. Mm -hmm. Prandaj, ë aq sa ka nevoj besimtari do thot të punoj me vetën e tij në pastrimin e njetit, gjithashtu ka nevoj edhe edhe të largojë nga vetveta e tij edhe vezveset që ndoshta në fakt nuk nuk kanë kurfar vlerë në atë rast gjatë kryerjes asaj pune tek ai në vetveten e tij do thot por ajo çytje mund të shkaktoj atë shqetësim se edhe ndoshta dyshim se vallë mos është duke e bër ndonjë vepër për hir dikujt tjetër e jo për hir të Allahut të Madhërisht. Si mund të zgjidhet kjo, do thotë, nëse njeriu mund të ballavaçohet me vezveset të këtyjve posaçërisht nëse është siç është rasti konkret nëse ai është duke falur namaz. Edhe gjatë faljes kuptohet se cilë njeriu kur e fal namazin lidhet për hir të Allahut të Madhërisht, edhe namazi është vetëm për hir të Zotit. Mirë po gjatë faljes, kur vjen dikush prezentën atë hapsir ku a i falet dhe e shehën vetë vetën e ti se është duke u fal, apo vetërimet fizike, konkrete, është duke i barë bërë më mirë dhe më drejtë se sa atërë kur ishte vetë, atërë në këtë rast leta di qartë se ka probleme me sinceritetin. Mirë po nëse e tëra është vetëm një lojë vezvesi që në to momente ja bjenë shëjtani për ta destabilizuar dhe për t'ia larguar do thot koncentrimin namaz, atër kjo nuk ka, bëj po ka bëj të bëjë me sinqeritetin, por ka të bëjë me çytjet e shejtanit. Prandaj këti pyet si un do të, të preferoj ashtu vazhdimisht nëse e sheh vetën e tij se është duke u vallavacuar me këto vezvese, të mundohet sa më shumë të falet vet qof në qoftë në shtëpi apo në ndonjë vend ku se shehas, kusht të fal sa më shpesh namaz dhe të mundohet me këta dëshmëj, të të këtë ta dëshmojë do thot këtë sinqeritet mas parë vetes së tij se këto vepra është duke i bërë vetë përhirt Allahu të madhërishëm dhe pas një kohë nëse këtë e bënë praktik, edhe nëse ndohë që dikush të thotë të asheh namazën e ti apo të prezentoj gjatë faljes e ti, atëre edhe kjo vëzvese do të largohat me lejnë Allahu të madhërishëm. Zotë edhe më smiri. Një shikujes tjetër të thotë unë banoj në shtetet Skandinave jam 15 veçarë dhe i ndjeki regullat vetare dhe nuk e praktisi namazën. Ora kam një problem që po shkruaj me një vajzë në internet dhe e di që është haram, por spoditçka më bë, tash pasi kam nisë me shkruajtje dhe kemi arritur deri diku. Një problem është se e, ajo nuk është e mbuluar dhe nuk fal peskohat, por e mban Ramadanin. Çështja që s'është ja së e mbuluar po më ndikon sepse spoditçka të bëj atje në Kosovë dëm të me vajza si luajn, hajgarë dhe gjëra të tjera ndoshta harame. A ke ndonjë këshill për mua? a më lën këtë muhabet këtë punë këtej apo me vazhdu shkrimin. Po gjithsesi, këshilla jon është më së pari për gëzoj, do thotë kë djalë edhe pse në moshë re, do thotë mm -hmm. 15 vjeçar, ë është nis në rrugë të mirë, fal namazin, është në, në do të thonë mundohet me përpikmëri të zbatoj urdhrat e Allahut Madhreshëm, dhe kjo është një gjë që mosparin nga Gazan daneve, po gjithashtu është diçka për ta përgëzuar do thotë kë djalosh, edhe lut Allahun e Madhërishtum t'i ja hap rrugët e hajrit dhe ta bëj edhe më të sinqert në këtë në këtë rrugë të së cilën e ka zgjedhur dhe ta të jap sukses në këtë botë se në botën tjetër. Kurse për rastin konkret të çfarë të sfardoti kishilloja, un them se mosha e këtij djalë është shumë një moshë e re, do thotë është 15 vjeçar. Pra ndaj edhe mendimet, prekupimet e ti që të bëj, do thëndon, lidhje me një vajzë, e kam fjall e lidhje seriose në kuptimin e fejesës mm -hmm. apo martesës, enda është do thotë kohë e hershme. Pra ndaj i kësha preferu që të stopoj në këto momente dhe mos të vazhdojnë kontaktin me këtë vajzën, pa varësisht do thotë se e, a është do thotë ajo vajzë, do thotë muslimane ndërshme që zbaton urdrat apo jo favarsish ksaid do të ta ta ndërprej kët kontakt për arsyesë se vazhdimi në kët në kët lidhje ë nuk ka dyshim se do të krijoj emocione, do të krijoj do të thotë një lloj afërsie, pastaj edhe kjo shndrohet në dashuri që e, në një ardhmë të afër, edhe nëse tenton pastaj të të largohet nga ajo e ka më vështir dhe mund mm. edhe, edhe të ballafaqohet me bezvesje dhe dhe probleme të rrupimet e cilat edhe shejtani ja ja ja shton aty vetëm për ta larguar nga fund te hajër dhe kund me cilat ai nuk ka dyshim se do të arrij sukses nëse mirret me to. Prandaj un do ta këshillu do thotë kët djalë që të mirret do thotë me me me mësimet shkollore të të tij, të mundohet ti do thotë të i suksesshëm edhe në kët aspekt do thotë arrij do thotë nota sa më të larta në shkollë, në shkollën e tij të zgjedhë të thotë një profesion që është në përputhje me prirjet e tij dhe të mendoj për veten e tij se si do ta do ta ndërtoj personalitetin e tij, si do ta ndërtoj do thotë jetën e tij, edhe të jep kohë edhe nga aspekti i i përgatitjes të thotë edukative, edhe asaj arsimore, më në fund mërat në herë me, her me veten pra e tij. Po, me, një një heret, e konsideroni që është herë të mirë me. Po, është shumë herë. Jo herë, por shumë herë angazhimi në këtë fushë do të shikaktoj aty humbje kohë për okupim me angazhime e kështu me radhë dhe gjithaqton në dëm do thotë arritjes së suksesit në këto fusha të, në të, të tjera që i përmenda zoti dhe mësmir. Tani shikojse në ror bëjmë një pauzë të shkurtër më pas rikthehemi me pyetjet e tjera. Të këthujem, shikos të ndërruar për të vazhdoar rrje dhe në emisioni tani me disa pyet e të tjera dhe të lezëm tani një një një gjarje që në ka shkruar një shikos e thot të ndërruar e di që jam hy në gjyna po ishte vet një zgjidhje imje edhe pse ndoshta nuk kam enduar mirë. Kam abortuar dy fëmi bineq në ditën 109 të stazanis edhe pse kisham betur stazan pa umartuar lidhja jo në ishte publike edhe në fakt kishim qaktuar datën që ne të martoshim. Po atë datë që ne deshëm të shpallin fejesën, apo martesën, babaj i fëmive më thretë në telefon dhe më thotë mesnesh më baroj gjithë shka. Familja ime më shtyë të abortoj. Unë abortova dhe edhe pse tanë jetën kam qenë kunder abortit. E di që kam hyrë në gjina. Dhe em pënduar shumë e shumë. Nga jo ditë tani edhe kam këthy, jam këthyër në fejë, le dzoj kuranë gjdo ditë. Duhet të di më shumë, ku janë fëmijët e mi, a janë në xhenet, a ndihen keq pse ja abortova. Lutem për ta çdo moment të ditës e natës dhe them dua. Un tani edhe po mësohem të falem po dua nga ju nëse keni uh, më shumë nga se keni më shumë dije ku shkojnë fëmijët e abortuar. Un punoj e di uh, po jap shumë ze, do jap shumë zeqat po jam shumë keq. E di të gjithë mund të xhikojnë por askush nuk është në në shpirtin tim ta tadin sin diem lutem te jem e fundit femer qe abortova verte do thet kjo pyetje esht e emerritshme edhe per per neve si hojallar moje se nuk esht nje pyetje e rrall kuptimin se ndodh te pyetemi edhe para kohe do thet edhe para abortit njerz do thet qe kërkojn do thet zgjidhje aborti e mu fillimisht la pa shtypje dy gjera do thet ne kët ne kët pyetje e para ishte qe ajo thot se nuk kishte nuk kisha zgjidhje tjetër përveç abortit dhe kjo mendoj se është do thot një një çështje jo e drejtë ndaj problemit mm -hmm. dhe çështja tjetër se përmendëm aty thot se është ka qenë lidhja publike, nuk ka qenë as martesë, as fejes, mirë po ka qenë lidhje publike me një fjalë që kanë marrë vesh familjet. Edhe kjo më shkaktoi pak e, ndjenjën që është e nevojshme të sqarohen këtu mm -hmm. kjo kjo çështje dhe po fillojmë nga kjo. Dhe them se e, prandaj edhe Islami ndalon forma të kontaktit të lidhjeve e, të raporteve ndërmjet një mashkulli dhe femre pa u kuptuar qartë se ku do të sh피 do të thotë ajo lidhje, a do të përfundojë me martesë apo do të përfundoj me formën e familjes së bashku, do thotë ajo grua dhe ajo ai mashkull, apo do të jetë do thotë vetëm një aventurë e e e kohës, e një një situatë e caktuar dhe pas saj të përfundojë çdo gjë ashtu siç ka ndodhur kjo. Ë Islami në formë kategorike ndalon do thotë çdo formë çdo formë të kontaktit e cila nuk nënkupton apo nuk e e, e detajizon në formë të qartë se ai fam ai fam edhe ai mashkull do tjene, thot, të thotë bashkëshort do thotë burr edhe grua. Nëse kjo zyrtarizohet edhe në këtë do thotë proçohen kushtet, atëherë kjo quhet akti i kurorëzimit, akti i martesës. Edhe në këtë do thotë gjithsesi kjo duhet të me menjëse publike, por ju në kontekstin që filani dhe filania ecin së bashku edhe kjo të jetë publike, po të dihet publike se filani dhe filania janë gruë e burr. Edhe prandaj i këshillojun të gjithë ato ata të rinj dhe të rejat që mos tu futen aventurave të këtylla për arsyesë fundi i kësaj përveç se asht të thotë mërzi, shkatërrim dhe ngjenie e, e kës ajrës në kod bot, për arsyesë në në të shumtën e rasteve këto perfundojnë do të thotë me këto situata të të yutmira, po në anën tjetër është edhe edhe form e kontaktit edhe veprime me cilat të cilat hidhrohet Allahu i Madhreshëm për arsye se e, ai kanë dalu do të thotë që aplikohen apo bëhen, dothat, ktila, edhe për të bëhen do të thotë veprime këtylla dhe përkundër këtyre urdhrave të Allahut i Madhreshëm njeriu i thën këto dhe me kët arrin do të thotë apo meriton edhe hidhrimin e të plotfuqishmit. Ë anëjter ë por mëkati i parë do thot në tërë kët është ajo se ka ndodhur do thot kontakti intim para se të kuptohet qartë se e, edhe të bëhet do thot kurrëzimi zyrtar në mes të kësaj vajze dhe këtij djalë dhe kjo në islam konsiderohet zina a moralitet dhe për këtë çështesë si, edhe nga përshkrimi i problemit kjo vajza nuk e përmend fare do thot kët nuk e dia e trajton kët mëkat më apo jo Prandaj kjo kjo është do të thotë një nga mëkatet e mëdha që gjithsesi kjo vajzë duhet të kërkojë falje tek Allahu i Madhëshëm, të, të pendojë së pari për këtë veprë dhe ti lutet që Allahu i Madhëshëm të ia ja fal për këtë veprë. Pastaj kalojmë do të thotë në në veprën e dytë, ajo është do të thotë aborti që gjithsesi është një nga veprat apo mëkatet më të mëdha që mundet me vajtë njeriu në këtë sipërfaqe tokës për arsye se do të ndikojë të bëhet se bebë do të humbë apo ta shkatroj një embrion i cili është vetëm në fillat e, e krijimit, kjo është do të thotë diçka e ndaluar në islam dhe rreziqet apo dëmi i tij, nuk ka dyshim që mvarrat edhe prej fazës se ku bëhet edhe edhe ndërhyrja për abort, por gjithsesi nëse është në moshën apo në fazën kur ka lënë do të thotë 4 muajshi, do të thotë prej 120 një ditëshit, atëra mëkati është shumë më i madh se sa do thotë nëse bëhet më herët. Në rastin konkret un e kisha këshilluar do thotë kët vajzë që ta kuptonte dëmin e kësaj vepre se cilën e kanë baur, e ka baur, edhe mos ta arsytoi veten se nuk kisha rrugdale tjetër, për arsyse se gjithmonë besimtari kur dëshirojnë me me me pajtu apo me qen veprimet e tij në pajtim me me ligjet e Allahut të Madhërisht, gjithmonë gjen rrugdali, vetëm nevojitet për i tij do thotë që ai tjet të thotë aktiv dhe të të hulumtoi ato format të zgjidhjeve, por tash kjo ka ndjar, edhe un e kisha këshilluar thot, të thotë këtë vajzë të pendohet tek Allahu i Madh dhe shumë dhe vazhdimisht kërkoj falje për kët, këtë këtë vepër të shëmtuar. Kurse në lidhje me embrionet, do të thonë se ku kanë shkuar dhe çfarë ka ndodhur me ta, nëse ato kanë arritë të thotë fazën e që është futur shpirti në to që kjo arrihet në në do të thotë në moshën apo në kohën kur i mbush të thotë embrion 120 ditë, atëra ato konsiderohen do të thotë sikurse qenie të gjalla, do të thotë sikurse të vdesë do të thotë ndonjë njerëz dhe e dimë që çdo fëmijë i cili vdes në moshën para se të arrijë moshën e pjekurisë, ai nuk mirret me përgjësi, do të thotë nuk jep llogari për veprimet e tij, faktikisht është do të thotë për ibanorëve të gjenetit sipas përmendjes do thot, të thotë edhe së sharimit të ulëmave në përgjësi. E, prandaj edhe kjo është në kjo ndërlidhet me edhe me atë që është pyet, domthonë është sjellur nga kjo pyetje, zotë e mësimit. Kalojmë tek pyetja tjetër, përshëndetje, thotë jam Yasmina dhe jam nga Shqipëria, kisha një pyetje. A janë mendimet gjynane, çoftë se zemra dhe veprimet bëjnë të kundërtën? Kur dikush më fyën ose më bën keq, mendoj edhe them me veti, t'ia bëj kështu apo ashtu, por zemra nuk e thotë atë që ë Aqë me te përve primet e mija, sepse në momentin që kam mundësi me u hakmar, nuk e bëj dhe them pastaj s'ka problem se e din Allahu. Thjeshtë me ndoj keqë dhe me duke që sikur aty shfryej, po nga një herë me ndoj mos është gjyna, edhe pse jam duke përpjekur që edhe me mendë mos të me ndoj keqë. Inshallah, Allahu më ndihmon, miro di gjofshim, fatu. Pegameja sallallahu a.s.m. that me një hadith Inna Allahe te gjaweze li ummeti ma hadethet bihi enfusaha ma lem ta'amel au te ta te kellem. Idhërguar e Allahe të thatë që Allahe madrër shumë ka te kalu dhe thotë prej veprave që uafal besimtarve ato gjera cilat njeri ju i ndin dhe thotën vetën e ti me një fjal i mendon vetën e ti për derësaj nuk i fol ato dhe nuk i vepran Dhe nga kjo hadith kuptojmë se nëse njëriu i shko në mendje ndo një keqe, apo ndo një mendim i keqë, dhe aj mendim betet thjesht një mendim në kokë që i ka ardhë dhe thosë si ide, dhe si rezultati ati mendimi nuk mbo ndo një veprim, apo nuk e thot ndo një fjal, atëre aj nuk, nuk logari, nuk jep logari për ato mendime. Pra arësuj se faktikisht edhe mendimet e një njëra që njëriu nga njëherë dhe s'ka mundësi t'i kontroloj në formë të për Prandaj është akta është që mendimet përderisa nuk kanë ë ë pasojë do thotë të fo, hmm. folurit apo me veprime nuk nuk llogariten si mëkate tek Allahu i Madhërisht. Por ë nëse nëse kjo problematik është shpjegohet shumë qartë kolemat dhe e, disaj disa i klasifikojnë disa lloje e kështu me radhë, por pa u zgjatur, themi se ë Faktikisht mendimet mund të kategorizohen, mendimet tek sjia mund të kategorizohen, do thotë, në tri kategori tek njerëzit. Kategoria e parë është që njeriu do thotë ta mendojë një të keqe dhe të mundohet ta bëj atë, mirë po për rrethana të ndryshme nuk arrin ta bëj. Mm -hmm. Dhe në këtë rast aty i numërohet si mëkat, për arsye se shkaku i lënjes së mëkatis nuk ka qenë ajo e, ndalimi i vetvetes, por ka qenë do thotë pamundësia apo rrethanat nuk ja kanë lejuar do thotë me bë atë mëkat. Dën kët rast aty i llogaritet mëkat për arsyesë se mundi fizik e bën ai do thotë që ti llogaritet ajo mëkat. Ë rradhana e dytë është kur njeriu do thotë e ka do thotë në kok i bjen do thotë një ide ndonjë mëkat dhe e ndalon veten duke kujtu Allahun e Madhërisëm se ajo vepër është e ndaluar. Dën kët rast aty në fakt i shkruhet sevap për arsyesë se i ka ardhur në kok mendimi e ka stopu veten për hir të Zotit dhe për shkak të këtij stopimi e llogaritë se ka sevat tek Allahu i madhërishtum dhe i llogarit atë një sevat. Dhe kategoria e tretë kur njeriu mund t'i vinë kokë një një mendim i keq apo një veprë e keqe dhe nuk e bën atë, po shkaku pse nuk e bën, nuk është se nuk ka arritur ta bëj, po në të njëjtin kohë kusht edhe se ka pas frikë tek Allahu i madhërishtum për atë vepër, do thotë nuk e ka bë, nuk e ka lënë për hir të Zotit dhe në këtë rreth ai nuk ka as mëkat dhe as as sevat, as shpërblim. Sevap, Dhe këto tri kategori fermentojnë disa dietar në në raport me ato mendimet, cilat mendimet e xhisia me të cilat prekupohet njeriu apo i bie kokë njeriu gjat gjat raporteve me me të tjerën. Zoti di më së miri. Ju falenderoj që ishe sot me ne. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Shkua s'u falenderë të dha juçi më ndoshta të takojmë inshallah jau në të vjen në këtë mision. Deri atë selam aleikum.